Ana Karenina, pista 46 Golenișcev se potoli și primi cu plăcere dar pentru că artistul locuia într-un cartier îndepărtat hotărâsă să ia o trăsură Peste o oră Ana, așezată cu Golenișcev în fundul trăsurii și Vronski pe scaunelul din față se opri în dreptul unei case noi și frumoase într-un cartier îndepărtat Aflând de la portărea care le ieșise în întâmpinare că Mihailov obișnuia să primească lumea în atelierul său, dar că în momentul acela se afla acasă la dânsul, la doi pași de acolo, ei îi trimiseră cărțile de vizită cu rugămintea de a le îngădui să vadă tablourile. Capitolul 10 Când i se aduse cartea de vizită a contelui Vronski și a lui Golenișcev, pictorul Mihailov lucra ca de obicei. Toată dimineața lucrase în atelier la o pânză mare. Când se întoarse acasă, artistul se supără pe soția sa, fiindcă aceasta nu știu să se, se înțeleagă cu proprietarea sa, care venise după bani. Ți-am spus de o sută de ori să nu intri în vorbă cu dânsa. Oricum ești o proastă, iar când începi să dai și explicații în italienește, te prostești de trei ori pe atât." Îi spuse Mihailov după o ceartă lungă. Dacă n-ai grijă de datorii, eu n-am nicio vină. Dacă aș fi avut bani, lasă-mă în pace pentru numele lui Dumnezeu." îi Mihailov cu lacrimi în glas și astupându-și urechile, intră în odaia lui de lucru și închise ușa. N-are pic de minte, mormăi Mihailov. Se așeze la masă și deschizând o mapă, se apucă numai decât să lucreze cu berșunare la o schiță începută. Niciodată nu lucra mai cu foc și mai bine decât atunci când îi mergea prost și mai ales când se certa cu neva stăsa. Ah, să mă ia dracu, gândea pictorul lucrând mai departe. Făcea schița figurii unui om în prada unui acces de mânie. Mai făcuse o schiță, dar era nemulțumit de ea. Nu, cealaltă era mai bună. Unde o fi? Se duse la soția sa și, încruntat, fără să se uite la dânsă, o întrebă pe fetița cea mai mare unde era hârtia pe care i-o dăduse. Găsi hârtia cu schița, aruncată și pătată cu picături de ceară de la lumânare. Luă totuși schița, o puse în fața lui pe masă și cu ochii pe jumătate închiși, începu să se uite la ea. Deodată zâmbi și dădu din mâini bucuros. Așa, așa!" spuse el și înșfăcând un creion, începu să deseneze cu repeziciune. Pata de ceară dădea schiței un aspect nou. În timp ce desena, își aminti dintr-o dată de figura energică de bărbia a unui negustor de la care lua țigăr de foi. Făcu omului său întoc mai fața și bărbia negustorului, și izbucni într-un râs bucuros. Într-o clipă, figura născocită și lipsită de viață se însuflețise într-atât încât n-avea nevoie să-i mai adauge nimic. prinsese viață. Bineînțeles, mai avea de făcut unele mici corectări. De pildă, ar fi mai bine și chiar trebuie să schimbe atitudinea picioarelor, să modifice cu totul poziția brațului stâng și să-i dea părul pe spate. Dar făcând aceste retușări, pictorul nu schimba nimic din expresia omului ci îndepărta numai ceea ce l-ascundea. Îndepărta parcă în velișul din pricina căruia nu se putea vedea întreg omul. Fiecare trăsătură nouă nu făcea decât să scoată la iveală chipul, în toată vigoarea și energia lui, așa cum i se înfățișease deodată din pricina unei pete de ceară. Tocmai îi spăvea schița făcută cu grijă când i se aduseră cărțile de vizită. Îndată, îndată, se duse la soția sa. Haideți așa, nu mai fi supărată! – o mângâie el zâmbindu-i sfios cu duioșie. – Amândoi am fost vinovați, și tu, și eu, am să îndrept eu lucrurile. După ce se împăcă cu nevasta, își puse pălăria în cap, se îmbrăcă cu paltonul măsliniu cu guler de catifea și se îndreptă spre atelier. Uita se deschița lui izbutită. Acum îl bucura și îl tulbura vizita acestor ruși de seamă care veniseră cu trăsura la atelierul său. Cât despre pânza lui care se afla acolo pe chevalet, Mihailov, în adâncul sufletului, credea că nimeni nu mai pictase până atunci un asemenea tablou. Nu și închipuia că era mai bun decât operele lui Rafael, știa însă un lucru, că ceea ce vroise se rădea și redase, nu fusese încă înfățișat niciodată de nimeni. Deși era adânc convins de acest lucru și încă de multă vreme, chiar de când începuse să-l picteze, totuși părerile oamenilor, oricare ar fi fost ele, Aveau pentru dânsul o enormă importanță și îl tulburau până în adâncul inimii. Îl tulbura profund orice observație, oricât de neînsemnată, care dovedea că cei care îl judecau găseau măcar o mică parte din ceea ce vedea el însuși în acest tablou. Atribuia totdeauna criticilor o adâncime de înțelegere mai mare decât aceea pe care o avea el însuși. Aștepta totdeauna de la dânsi să descopere ceva nou, ceva ce nici el nu afla în pânza lui și deseori îi se părea că descoperea acest lucru în criticile spectatorilor. Se apropie cu pași repezi de ușa atelierului. Cu toată tulburarea lui, îl uimi lumina blândă care învăluia silueta Anei. Stătea în umbra scării și l-asculta pe Golenișcev, care îi vorbea cu aprindere și totodată se uita culoarea mintei de departe la pictorul care se apropia. Acesta, fără să-și dea seama, în timp ce se apropia de dânsii, înregistra această impresie și o întipări în minte, de unde să o scoată la nevoie, așa cum se întâmplase și cu bărbia negustorului, care vindea țigări. Vizitatorii de mai înainte, dezamăgiți din pricina povestirilor lui Golenișcev despre pictor, rămaseră și mai dezamăgiți de înfățișoarea sa. Statura lui mijlocie, îndesată, mersui săltat, pălăria cafenie, paltonul măsliniu și pantalonii strâmți, când toată lumea purta de mult pantalon largi, și mai ales fața lată și comună, cu expresia de amestecată cu dorința de a-și păstra demnitatea ce se cita pe ea, totul le făcu impresie neplăcută. Poftiți-vă rog, îi invită pictorul, silindu-se să pară nepăsător. Apoi trecu într-o săliță, scoase cheia din buzunar și deschise ușa. Capitolul 10 Intrând în atelier, pictorul Mihailov aruncă o nouă privire asupra musafirilor, și reținu expresia feței lui Vronski mai cu seamă pomeții obrajilor. Simțul lui artistic nu înceta să lucreze nicio clipă, aduna mereu material. Deși îl tulbura gândul că se apropia momentul judecării operelor sale, pictorul aprecia cu repeziciune finețe și exactitate pe tus trei vizitatorii după unele semne abia perceptibile. Unul, golenișcev, era desigur un rus din localitate. Artistul, nu-și numele său, nici nu l întâlnise, nici nu vorbise cu dânsul. Își aducea aminte numai de figura lui, cum reținea toate figurile pe care le văzuse cândva în viață. Își amintea de asemenea că era dintre acele persoane clasate de mintea sa în uriașul compartiment al fizionomilor sărace ca expresie, în ciuda aparenței lor de originalitate. Părul lung și fruntea foarte lată dădeau chipului său o individualitate exterioară în timp ce o expresie de agitație puierilă îi se concentrase la rădăcina nasului gust. Vronski și Karenina păreau niște ruși bogați, oameni de seamă, ignoranți în materie de artă, ca toți rușii procopsiți care se prefăceau că admiră și prețuiesc arta. Au vizitat fără îndoială toate galeriile vechi și acum colindă atelierele contemporanilor, ale șarlatanilor de nemți și ale dobitocilor de englezi prerafaeliți și au venit și la mine numai ca să-și încheie turneul. Se gândi Mihailov Cunoștea foarte bine obiceiul diletanților Cu cât sunt mai deștepți Cu atât e mai rău De a vizita atelierele pictorilor contemporani Numai cu scopul de a avea dreptul să spună Că arta a decăzut Și cu cât privești mai mult opera pictorilor Noi Cu atât îți dai mai bine seama că vechii și marii maestri Au rămas neîntrecuți Mihailov Se aștepta la toate acestea Le pe fețele lor în nepăsarea cu care vorbeau între dânsii, în felul cum priveau manechinele și busturile și se plimbeau în nevoie, așteptând să descopere pânza. Cu toate acestea, în timp ce își întorcea lucrările, ridica storurile și trăgea pânza ce acoperea tabloul, pictorul simțea o adâncă tulburare, fiindcă, deși era convins că toți rușii bogați și de seamă sunt niște dobitoci, niște prostănaci, totuși, Vronski și mai ales Ana îi plăceau mult. Poftiți! Zise el gândindu-se la o parte, cu mersul său saltat și arătă tabloul: Cristos înaintea lui Pilat. Evanghelistul Matei, capitolul 27. Adăugă pictorul, simțind că buzele începeau să-i tremure de emoție. Se în și se opri în spatele vizitatorilor. În cele câteva clipe, cât vizitatorii se uita în tăcere la tablou, Mihailov îl privi și el. Îl privi indiferent cu ochii unui străin. În aceste câteva clipe, artistul crezu că vizitatorii vor face suprema și dreapta judecată, tocmai ei, aceea pe care îi disprețuise atât de mult cu câteva clipe mai înainte. Uitase tot ce crezuse despre tablou în timpul celor trei ani cât lucrase la el. Uitase toate calitățile tabloului de care nu se îndoia. Cerceta pânza cu privirea lor cea nouă, rece, ca un străin, și nu vedea în ea nimic bun. Găsea pe primul plan fața mânioasă a lui Pilat și chipul liniștit al lui Hristos, iar pe planul al doilea, siluetele slujitorilor lui Pilat și figura lui Ioan, care urmărea ceea ce se petrecea. Fiecare chip, zămislit înăuntru lui, după atâtea căutări, atâtea greșeli și retușări, cu caracteristicile sale deosebite, fiecare față care îi prilejuise atâta trudă și atâtea bucurii, figurile acestea, mutate de nenumărate ori pentru respectarea ansamblului, Nuanțele coloritului și ale tonurilor pe care le realizase cu atâta muncă, toate îi se păreau acum, privite cu lor, o banalitate repetată de o mie de ori. Chipul cel mai drag lui, Cristos, centrul tabloului, care le entuziasmase atâta când îl zămislise, totul se risipi când privi tabloul cu lor. Vedeau o repetare a nenumăraților Cristos de Tizian, Rafael și Rubens, o repetare a lui Pilat și a celorlalți oșteni, bine pictați, dar altfel nici execuția nu era bună, vedea acum de o groază de neajunsuri. Totul era banal, sărăcăcios și vechi, ba chiar prost pictat, zmângălic și slab. O să aibă dreptate vizitatorii să rostească fraze de prefăcută politeță în fac pictorului și pe urmă să-l compătimească și să râdă de dânsul când vor rămâne singuri. Tăcerea aceasta... Deși nu ținu mai mult de un minut, început să-l împovăreze. Ca să rupă tăcerea și să arate că nu e tulburat, Mihailov făcu o sforțare și-i vorbi lui goleniștev. Mi se pare că am avut plăcerea de a vă întâlni undeva, începu el, aruncând priviri neliniștite când Danei când lui Vronski, ca să nu-i scape nicio trăsătură a expresiei lor. Desigur, ne-am mai întâlnit la Rosi, știți, cu prilejul seratei aceleia, unde a recitat versul domnișoara italiancă, Ono Rachel, răspunse firesc Golenișcev, luându-și privirea de la tablou, fără cel mai mic regret, ca să vorbească cu artistul. Dându-și seama că Mihailov aștepta o părere despre tablou, Goleniștev adăugă. Tabloul dumneavoastră a avansat foarte mult de când l-am văzut ultima oară. Acum, ca și atunci, chipul lui Pilat mă uimește în mod deosebit. Îl înțeleg atât de bine pe omul acesta, un băiat bun și simpatic, dar slujbaș până în măduva oaselor, care nu știe ce face. Dar mi se pare... Fața mobilă a lui Mihailov se înseninau deodată. Ochii okay, se aprinseră. Vru să spună ceva, însă de emoție nu putu rosti niciun cuvânt și se prefăcu numai decât tușește. Oricât de puțin preț ar fi pus Mihailov pe capacitatea lui Goleniștev de a înțelege arta, oricât de neînsemnate ar fi fost observațiile exacte asupra verdictului exprimat de fața lui Pilat ca slujbaș, oricât de jignitoare îi s-ar părea această observație de mică importanță, în timp ce erau trecute sub tăcere obiecțiile esențiale, totuși rămase încântat de aceste remarci. El însuși credea despre figura lui Pilat ceea ce spusese golenișcev. Faptul că această considerație era una din milioanele de opinii serioase care se puteau exprima, Lucru pe care îl știa perfect Nu scăzu în ochii săi Justețea observației lui goleniștev. Pictorul îl îndrăgi pe Golenișcev Pentru această părere Și de la o stare de tristețe Trecut dintr-o dată la entuziasm Întregul tablou căpătă numai decât viața în ochii săi Cu toată complexitatea și adâncimea părții vii Din trânsul Mihailov încercă din nou să spună Că așa îl înțelesese și el pe Pilat Dar buzele îi tremurau și nu putu rosti niciun cuvânt. Vronski și Ana discutau și ei ceva cu glas scăzut, mai înlături, ca să nu jicnească pe pictor și mai ales ca să nu spună în gura mare vreo prostie, ceea ce e atât de ușor când este vorba de artă și când se spun atâtea baliverne la expozițiile de pictură. Lui Mihailov îi se păru că pânza făcuse impresie și asupra lor. Se apropie de dânsi. Ce minunată e expresia figurii lui Hristos!" zise Ana. Din toate portretele văzute, expresia aceasta îi plăcuse cel mai mult. Ana simțise că aici e centrul tabloului și că orice laudă în acest sens ar face pictorului plăcere. Se vede că e milă de Pilat. Aceasta era de asemenea una din milioanele de considerații juste care se puteau face în legătură cu tabloul și cu chipul lui Hristos. A spus că e milă de Pilat. În expresia lui Hristos trebuie să fie și reflexul milei fiindcă în ea este iubirea liniștea suprapământească, resemnarea în fața morții și conștiința zădărniciei cuvintelor. Pilat are firește o expresie de slujbaș, iar Hristos o expresie de milă, fiindcă unul este încarnarea vieții trupești, iar celălalt încarnarea vieții spirituale. Poate acestea, precum și alte multe gânduri, trecură prin mintea lui Mihailov. Și fața îi străluci din nou de încântare. Dar cum e pictat chipul acesta? Cât aer e în jurul, ai putea chiar să-l ocolești, zise Goleniștev, vrând să arate probabil prin această observație că nu aprobă cuprinsul și concepția figurii lui Hristos. Da, e de o rară maestrie, spuse Vronski. Uite cum se reliefează figurile acelea de pe ultimul plan. Asta e tehnică, adăugă el către Goleniștev, făcând aluzie la o discuție dintre dânsii în care Vronski își arătase deznădejdea că nu poate stăpâni tehnica. – Da, da, minunat! – întăriră Goleniștev și Ana. Cu totă starea de exaltare în care se afla, observația privitoare la tehnică îl îndurerea pe pictor care, aruncând lui Vronski o privire mânioasă, se încruntă dintr-o dată. Auzise de multe ori cuvântul tehnică, dar nu putea pricepe ce se ascunde sub el. Știa că prin acest cuvânt se înțelege o capacitate mecanică de a desena și de a picta cu totul independentă de conținut. Observase adesea, ca și în lauda de față, că tehnica se opunea calităților lăuntrice, ca și cum s-ar fi putut sugrăvi frumos ceea ce era urât conceput. Știa că se cere multă atenție și băgare de seamă ca, îndepărtând de vălul, să nu dăunezi înseși o de artă, după cum trebuia multă luare minte ca să îndepărtezi toate valurile. Dar aici nu era vorba de niciun artificiu de a picta, de nicio tehnică. Dacă unui copilaș sau chiar bucătăresei lui i s-ar dezvălui ceea ce făcuse pictorul, ar fi și ea în stare să deseneze cele văzute de dânsa, pe când pictorul cel mai meșter și mai încercat n-ar putea picta nimic cu însușirile sale tehnice dacă mai înainte nu i s-ar dezvălui întreg conținutul compoziției. Afară de aceasta, pictorul își dădea seama că, dacă era vorba de tehnică, nu era posibil să fie lăudat pentru ea. În tot ceea ce pictase, Artistul vedea lipsuri care îi săreau în ochi, pricinuite tocmai de nebăgărea de seamă cu care îl lăturase văluile, și acum el nu mai putea îndrepta aceste neajunsuri fără să știrbească unitatea operei de artă. Vedea aproape la toate personajele și la toate figurile rămășițe de văl, care stricau tabloul. Un singur lucru aș spune dacă mi-ați da voie să fac o observație, obiectă goleniștev. A, vă rog, mi-ar face plăcere, zise Mihailov cu un zâmbet silit. Și anume, că ați creat un om Dumnezeu și nu un Dumnezeu om. De altfel, știu că asta ați și vrut. Nu pot picta pe Hristos decât așa cum port în suflet, răspuse Mihailov posomorât. E adevărat, dar în cazul acesta, dacă îmi dați voie să-mi exprim o părere, tabloul dumneavoastră e atât de frumos, încât observația mea nu-l poate întuneca. De altfel, asta e o părere personală. La dumneavoastră e altceva. Însuși, motivul e altul. să luăm, de pildă, pe Ivanov. Cred că dacă e vorba ca Cristos să fie coborât la treapta unui personaj istoric, era mai bine ca Ivanov să fie ales alt subiect istoric, nou, inedit. Dar dacă acest subiect este cel mai înalt la care poate năzuia arta? Căutând, s-ar putea găsi și altele. Chestiunea e însă că arta nu admite controverse și răstălmăciri. Iar înaintea operei lui Ivanov, credinciosul ca și necredinciosul își pun întrebarea. E Dumnezeu sau nu-i Dumnezeu? Și astfel unitatea impresiei se năruie. Adică de ce? Întrebă Mihailov. Mi se pare că nu încape nicio discuție în privința asta pentru oamenii iluminați. Goleniștev nu se mulțumi cu acest punct de vedere și stăruind în părerea lui în legătură cu unitatea de impresie necesară în artă, îl înmise pe Mihailov în discuție. Artistul se frământă dar nu putu spune nimic în sprijinul ideilor sale. Capitolul 12 Ana și Vronski schimbau de mult priviri între dânsii, regretând savanta limbuție prietenului lor. În sfârșit, Vronski, fără să aștepte pe maestru, trecut la un tablou mai mic. Vai, ce splendoare! Ce splendoare! O minune! Ce splendoare!" izbucnirea amândoi într-un glas. Ce l-o fi plăcând atât?" Se gândi Mihailov. Artistul și uitase de tabloul acela, pictat acum trei ani. Nu-și mai aducea aminte de toată truda și de tot entuziasmul prilejuite de pânza aceea, care îl frământase câteva luni, zi și noapte. O uitase, cum uita toate tablourile isprăvite. Nu-i plăcea nici măcar să le arunce o căutătură. O expusese numai fiindcă aștepta un englez care dorea să o cumpere. Eu un studiu mai vechi, spuse Mihailov. Ce frumos!" exclamă goleniștev, de-asta dată sincer cucerit de farmecul picturii. Doi băieți prindeau pește cu undița la umbra unei răchite. Unul din trânșii, cel mai mare, tocmai aruncase undița și se necăjea să desprindă pluta de dubă o tufă, cufundat cu totul în această îndelednicire Celălalt, mai mic, stătea culcat în iarbă și, sprijinindu-și în mâini capul cu părbălai, zbârlit, privea apa cu ochi în îngândurați. La ce se gândeau are? Exclamațiile de admirație în fața acestui tablou răscoliră în Mihailov emoția de altă dată. Se temea însă de aceste întoarceri de șarte în trecut. De aceea, oricâtă bucurie i-ar fi făcut aceste laude, el vrea vrut să atragă pe vizitatori spre alt tablou. Vronski îl întrebă dacă tabloul nu era de vânzare. Pentru Mihailov, tulburat de prezența vizitatorilor, discuțiile bănești erau acum foarte neplăcute. Tabloul e expus spre vânzare, răspunse Mihailov întunecat. După plecarea musafirilor, Mihailov se așeză în fața pânzei cu Hristos și cu Pilat. repetând în gând cele spuse sau cele nespuse, dar subînțelese de acești vizitatori. Și, lucru ciudat, ceea ce avusese atâta greutate în ochii săi când vizitatorii fuseseră de față, când le acceptase în gând punctul de vedere, pierdu deodată orice importanță pentru Densul își cercetă opera cu ochii de artist și își recăpătă convingerea că e săvârșită și de mare valoare. Avea nevoie de această stare de spirit, care înlătura orice alte preocupări ca să poată lucra. Piciorul lui Crist în racurci, lăsat de dorit. Artistul luă paleta și se apucă de lucru. Corectând piciorul, el se uita la chipul lui Ioan de pe planul al doilea, pe care vizitatorii nici nu-l băgaseră în seamă, dar care după dânsul era cel mai desăvârșit. Isprăvind piciorul, pictorul vrut să mai lucreze la chipul acesta. Se simțea însă prea emoționat. Nu putea lucra nici când era indiferent, nici când se simțea peste măsură de exaltat și vedea toate cu prea mare claritate. Trebuia să găsească treapta de tranziție de la indiferență la inspirație ca să poată lucra. Acum însă era prea burat. Vru să acopere tabloul, dar se opri și, ținând cu mâna învelitoarea, surâse în extaz cu ochii la chipul lui Ioan. Apoi, parcă smulgându-se cu părere de rău de lângă tablou, pictorul lăsă să cadă în velitoarea și, obosit, însă fericit, pleca acasă. În drum la întoarcere, Vronsky, Ana și Colenișcev erau într-o dispoziție deosebit de insuflețită și de veselă. Vorbeau despre Mihailov și despre tablourile sale. Cuvântul talent, prin care înțelegeau un dar născut, aproape fizic, independent de minte și de inimă, și prin care vreau să desemneze toate emoțiile artistului, se repeta foarte des în conversațiile lor. Aveau nevoie de acest cuvânt ca să numească un lucru de care n-aveau idee, dar despre care vreau totuși să vorbească. Spuneau că nu îi se putea reproșa lipsa de talent, dar acesta era împedicat în dezvoltarea lui din pricina culorii insuficiente, nenorocirea tuturor pictorilor noștri ruși. Oricum, pânza cu copiii li se întipărise în minte. Se întorceau mereu la ea. Ce minune, ce izbutită și ce simplă! El nici nu-și dă seama ce frumoasă e. Da, nu trebuie să o scap, trebuie să o cumpăr, hotărâ Vronski. Capitolul 13 Mihailov își vându însa lui Vronski și primis să facă portretul Anei. În ziua hotărâtă, el veni și începu lucrul. De la a cincea ședință, portretul îi uimi pe toți, mai ales pe Vronski, nu numai prin asemănare, ci și prin frumusețe. Era ciudat cum știu Mihailov să înțeleagă frumusețea ei deosebită. Trebuie să o cunoști și să o iubești cum o iubesc eu ca să descoperi expresia asta fermecătoare, sinceră, plină de suflet. Gândea Vronski, deși descoperise această fermecătoare expresie sufletească de-abia din portret. Expresia asta era însă atât de caracteristică pentru dânsa, încât și Vronski și ceilalți avură impresia că o cunoșteau de mult. Mă zbat de atâta vreme și n-am făcut nimic, zise Vronski despre portretul său. El s-a uitat și a pictat. Asta e tehnică. Are să vină și asta, îl liniști Goleniscev, care îl socotea pe Vronski ca un om de talent și mai ales de cultură, ceea ce dă pictorului o concepție artistică superioară. Buna a lui Goleniscev despre talentul lui Vronski se întemeia și pe considerația că el însuși avea nevoie de aprobarea și de laudele acestuia pentru articolele și ideile sale, simțind că laudele și sprijinul trebuiau să fie reciproce. În casa străină și mai cu seamă în palatul lui Vronski, Mihailov părea cu totul alt om decât în atelierul său. S-a respectuos, cu o nuanță ostilă, temându-se parcă să se apropie de niște oameni pe care nu-i stima. Lui Vronski spunea excelență. Nu rămânea niciodată la masă cu toate invitațiile Ainei și ale lui Vronski. Nu venea decât pentru ședințe. Ana era mai prevenitoare cu el decât cu alții și plină de recunoștință pentru portretul său. Vronski se purta cu dânsul mai mult decât politicos și, de bună seamă, îl interesa părerea pictorului despre tablourile sale. Golenișcev nu scăpă niciun prilej de a vorbi cu Mihailov despre adevărata înțelegere a artei. Dar pictorul rămânea deopotrivă de rece față de toți. Ana simțea după căutătura lui că artistului îi plăcea să o privească, dar se ferea să stea de vorbă cu ea. Tăcea cu încăpățânare când Vronski îi cerea sfaturi pentru lucrările sale. Tăcu, tot atât de încăpățânat, și când îi se arătă tabloul lui Vronski. Îl plictiseau probabil și pe orațiile lui Golenișcev pe care nu-l contrazicea niciodată. Din pricina purtării lui rezervate, reci, ostile chiar, Mihailov nu le plăcut deloc când îl cunoscură mai de aproape și au fost foarte mulțumiți când au luat sfârșit ședințele și le-a rămas un admirabil portret, iar Mihailov a încetat să mai vină la ei. Goleniște își exprimă cel din părerea pe care o împărtășeau cu toții și anume că Mihailov îl invidia pur și simplu pe Vronski. Să zicem că nu îl invidiază fiindcă are talent, dar e necaz să vadă că un om bogat de la curte, pe deasupra și conte, toți oamenii de teapa lui urăsc titlurile, face fără mare osteneală același lucru ca și el și poate chiar mai bine decât dânsul, care și-a închinat artei toată viața. Mai este și cultura pe care el nu are. Vronski îl apără pe Mihailov, dar în sufletul lui îi se părea firesc, după concepția lui, ca un om dintr-o clasă socială inferioară să-l invidieze. Portretul Anei, același subiect pictat de Vronski și de Mihailov, după același model viu, ar fi trebuit să arate lui Vronski deosebirea dintre dânsul și pictor. El însă nu vedea. Atât numai că, după portretul lui Mihailov, Vronski întrerupse lucrul la portretul Anei, socotindu-l acum de prisos. Lucra însă mai departe la tabloul lui din viața Evului Mediu. Vronski și Igoleniștev, dar mai ales Ana, găseau tabloul foarte frumos, deoarece semăna mult mai mult cu tablourile celebre decât pânza lui Mihailov. Cât despre Mihailov, Deși portretul Anei îl pasionase îndeoseb, el se simție încă mai mulțumit decât ei când se-i ședințele și nu mai era obligat să asculte părerile lui Golenișcev despre artă și să privească pictura lui Vronski. Știa că nu-l putea opri pe Vronski de a se juca de-a pictura. Își dădea seama că Vronski și toți diletanții aveau dreptul să picteze orice vroiau, dar îi era neplăcut. Nu-l poți opri pe un om să-și facă o păpușă mare de ceară și să o sărute. Dar dacă omul cu păpușa s-ar așeza în fața unui îndrăgostit și s-ar apuca să-și dezmierde păpușa,